Розділ тринадцятий. Рейчел. Понеділок, 22 липня 2013 року. Вечер. Тепер я чекаю. Невідомість, повільність, з якою все відбувається, вбивають. Але нічого не вдієш. Зранку я мала рацію, коли почувалася так кепсько. Я просто не розуміла, чого слід боятися. Не СКОТА. Коли він утягнув мене всередину, напевно помітив жах моїх очах оскільки майже відразу мене відпустив. З безумними очима скуйовджений, він, здавалося, ховався від світла, зачиняючи за нами двері. «Що ви тут робите? Всюди фотографи, журналісти. Нікого не підпускають до дверей. Всюди вештаються незнайомці. Кажуть такі речі. Вони намагаються, чого вони тільки не намагаються зробити? Сфотографувати». «На дворі нікого немає», – відповіла я. Хоча, відверто кажучи, не надто роздивлялася навколо. Можливо, десь в автівках сиділи люди, очікуючи на якісь події. «Що ви тут робите?» – знову запитав він. «Дізналася з новин. Просто хотіла... Це він? Вони його заарештували?» – він кивнув. «Так, сьогодні вранці. Уже навідувалася поліціянтка, яка відповідає за зв'язки з родичами та близькими. Мені розповіла. Однак вона не змогла. Поліція не зізнається, чому». «Напевно, вони щось знайшли, але не хочуть мені розповідати. Хоча то не вона. Я знаю, що Меган ще не знайшли». Він сідає на сходах, обіймає себе руками, тремтить всім тілом. «Я не витримаю. Не можу очікувати на дзвінок телефону. Коли телефон дзвонить, чого очікувати? Невже найгіршого? Невже?» Він затявся, підвів голову, ніби вперше мене побачив. «Навіщо ви прийшли?» Хотіла, думала, що вам важко залишатися самому. Він подивився на мене як на божевільно. "Я не сам", заперечив він, встав, пройшов повз мене у вітальню. Якусь хвилину я просто стояла в покої. Не знала, чи то прямувати за ним, чи то піти, але він запитав: "Бажаєте кави?" На лужку стояла і курила якась жінка, висока з посивілим волоссям модно вдягнена в чорні штани та білу святкову блузку під горло. Вона міряла кроками внутрішній дворик, але, помітивши мене, зупинилася, кинула цигарку на бруківку, розчавила її ногою. «З поліції?» – спитала вона і сумнівом, коли увійшла до кухні. «Ні, я…» «Це Рейчел Ватсон, мамо», – відповів Скотт. «Жінка, яка розповіла мені про абдика?» Вона повільно кивнула, немов пояснення Скота, ані трохи не прояснило ситуацію. Вона оглянула мене. Її погляд швидко ковзав з голови до ніг та у зворотному напрямку. Он воно як. Я просто… Я силилася придумати виправдану причину своєї присутності. Не могла ж я відверто зізнатися. Я просто воліла знати, хотіла побачити на власні очі. «Скот дуже вдячний, що ви прийшли». Нам дуже кортить узнати, що саме відбувається. Вона зробила крок до мене, узяла підлікоть та м'яко потягнула до вхідних дверей. Я озирнулася на Скотта. Він дивився не на мене, не відривав погляду від того, що коїлося за вікном, по той бік колії. Дякуємо вам, що завітали, місіс Ватсон. Ми дуже-дуже вам вдячні. Я опинилася на порозі, по інший бік зачинених дверей. І коли підвела погляд, одразу їх побачила. «Тома з візочком та поряд з ним Анну. Коли вони помітили мене, раптом зупинилися. Анна притулила руку до рота, нахилилася, схопила дитину. Левиця, яка захищає своє дитинча. Я хотіла посміятися з неї, сказати, що я тут не задля неї, що її дочка мене мало цікавить. Мене випхали, мати Скотта ясно дала зрозуміти. Мене випхали, і я розчарована, однак це не має значення». Адже поліція заарештувала Камаля Абдика. Його заарештовано завдяки моїй допомозі. Він у руках поліції, і вже невдовзі вони знайдуть Меган та повернуть її додому.